og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, gik de bestemt som ulovlige for I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Asløre, der præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Okay. Vi hører her glade britiske soldater på vej mod Frankrig øh, holde mod op ved at synge med på en af tidens store hits, nemlig «Wish me luck as you wave me goodbye». Og held, ja, det her de soldater brug for, hvis de skulle slippe helskinnet igennem krigen, og desværre blev det for mange af dem et goodbye for altid. For den 6. juni 1944, tidligt om morgenen, landsatte de allierede styrker. 150.000 soldater med kampvogne, køretøjer, artilleri og forsyninger på Normandiets kyst. Det blev begyndelsen til historiens største landgangsoperation. Det skete som led i Operation Overlord, som skulle åbne en ventet vestfront i Europa, der skulle sætte Nazi-Tyskland under et yderligere pres, og som samtidig også var et startskud til et kapløb med Sovjetunionens diktator Josef Stalin, om at nå først til Berlin. I operationen med at fragte de mange soldater og deres våben og forsyninger over kanalen, deltog i øvrigt omkring 800 danske søfolk, og enkelte danskere ja, de deltog ligeledes som soldater i den allierede invasion. Til at guide os igennem denne historiske dag, og ikke mindst tiden op til invasionsdagen, som vi kalder for D-dagen, ja, der har vi fået besøg af Jakob Sørensen. Velkommen. Jo tak. Du er uddannet historiker, underviser på VUC og forfatter til flere bøger, blandt andet en bog om Ardellerslaget med titlen Spøgelsesfronten, som vi også tidligere har behandlet her i programmet. Ligesom du har været medforfatter til en lang række bøger, blandt andet en bog om besættelsestidens genstande, som vi også har behandlet her i programmet, hvor du jo var en af gæsterne. Jakob Sørensen, allerførst, du har jo skrevet den her bog, D-dag, Operation Overlord, 6. juni 1944, der er udkommet på på informationsforlag. Hvorfor er D-dagen, altså Operation Overlord, så central en militær operation i verdenshistorien? Og i øvrigt, allerførst, hvad er det lige, det der D står for i D-dagen? Ja, altså D står for dag... Altså noget så kedeligt som dag på engelsk. Så altså dag, dag. Ja. Og, øh, og det er sådan et system, man brugte til at, at justere planlægning i forhold til en given dag. Altså inden man vidste præcis, hvilken dato man skulle angribe på, så var man nødt til at forberede, hvornår skulle øh, forskellige ting være klar i forhold til den dag, man ville angribe. 30 dage før, der skal vi have så og så meget øh, opmarkiseret, eller hvad hedder det klar ved strandene. Så øh, 90 dage før skal vi have bygget så og så mange ting osv. Øh, og så kan man så skyde den der. Øh, rigtig angrebsdag frem og tilbage, men man har alligevel hele tiden planen klar, kan man sige. Så det, det står bare for den dag, man skal gøre noget. Men hvorfor og... er det så centralt en militær operation? Ja, det er det store spørgsmål. <laughs> og det er, det er fordi, det er ligesom øh, de vestallierede, altså øh, USA og Storbritannien, det er deres helt store militæroperation under 2. verdenskrig. Altså det er det kan man sige, det afgørende slag for dem. Det er der, de øh, tager kamp ind på, øh, om man så må sige, Tysklands hjemmebane, og, og, og gør det ved en en meget overbevisende, meget gennemført og, og hvad man sige, sådan, øh, voldsom operation, som denne her plan øh, ender med at blive. Ikke? Altså hvis man spiller poker, så vil man sige, at de går all in. De går all in, men, men øh, de gør det altså med et minimum af risiko skal man også lige huske at sige, fordi det er en overvældende styrke, der angriber Normandiet 6. juni. Men så vil jeg jo spørge, hvorfor kommer invasionen først den, den 6. juni 1944, altså russerne, de er jo i gang øh, på Østfronten. De har allerede banket den ved Stalingrad, altså tyskerne. Og, øh, og man er jo også gået i land i, i Italien. Sicilien har man og man er på vej op af, af den italienske støvle. Øh, hvorfor kommer det så sent, altså? Jamen, ja, det, det gør det, fordi at, at det kommer på øh, et tidspunkt, hvor man er sikker på at kunne gennemføre det. Og, øh, og det, man har sådan en erkendelse af, at... at øh, Altså, selvfølgelig går krigslykken den rigtige vej for de allierede, men der er stadigvæk masser af saft og kraft i tyskerne, og, øh, og derfor ønsker man ikke fra Vestalliers side at gå for tidligt i gang her, fordi det er en risikabel operation. Du skal ind over øh, et stykke vand, og du skal angribe en, en befæstet kyst osv., osv. Der er meget, der kan gå galt, og det ønsker man altså ikke at gamble med. Så man venter altså til, at man er sikker på, at nu kan det lade sig gøre. Men man har jo gjort sådan nogle erfaringer inden, altså man har jo lavet sådan et commando raid. På, på den franske øh, øh, kystby Dieppe, øh, allerede den 9. august 1942. Ja, man har, man har løbende samlet erfaringer sammen med, hvordan landsætter man en styrke på, på fjendens kyst. Ikke? Fordi det kunne man jo godt regne ud lige så snart, at øh, man var blevet evakueret ved Dunkirk, øh, så handlede det jo om at komme tilbage. Og det, det indebar at krydse noget vand. Så derfor så indsamler man forskellige erfaringer, og de er ikke lige gode alle sammen. Det raid, man gennemfører ved apps, som du omtaler, det er jo en katastrofe simpelthen. Altså man mister jo faktisk alle sine folk. Man landsætter kampvogne og mindre styrke midt inde i en lille havneby. Man vil have nogle erfaringer med, hvordan det foregår, og det viser sig, at det er helt umuligt simpelthen. Det er en ren nedslagning af de her kanadiske tropper, der går i land der. Uh, andre steder er det mere opløftende, men, men uh, og især selvfølgelig på Sicilien, hvor landgangen jo foregår i noget større skala og, og fungerer, men, uh, men det er absolut blandede erfaringer, man har med den her type operationer. Adolf Hitler, han har jo truffet den beslutning, han, han reagerer via, via sådan nogle direktiver, blandt andet direktiv ja. nummer 40, 40, der handler om Atlantvolden. Altså, hvad, hvad var ideen, øh, og var man i det hele taget klar til at tage imod øh, de her allierede, den her allierede invasion, som man jo forventede også i, øh, i hos det tyske generaler? Ja, det er klart, det er en, det er en logisk øh, konsekvens af krigens gang, at de allierede på en eller anden måde skal tilbage øh, til europæisk fastland. Øh, og, øh, og derfor er, kommer det her føredirektiv, som handler om at opbygge en Atlantvold der går fra fra den øh, franske-spanske grænser hele vejen op til nord -Norge, og som sådan øh, bliver udråbt, eller i hvert fald omtalt, som sådan en uigennemtrængelig øh, mur af, af beton- og, og kanonstilling og alt muligt andet. Og vi havde vores egen del af det ved den jyske vestkyst. Og vi har den jo stadigvæk, kan man sige, når man, <laughs> <laughs> når man er over badet, ikke, så ligger den jo der nu øh, og pønter, og det gør den jo faktisk langs hele den her strækning. Øh, men øh, det at lave sådan et befæstningsværk af den her type, det er jo, kan man sige, det diamantralt modsat, af det, tyskerne har haft succes med i 2. verdenskrig. Altså de her meget mobile og hurtige øh, fremrykninger og, og brug af køretøj osv., kampvogne i sådan en øh, angreb, angreb. Her der befæster man sig jo og graver sig ned, og så venter man jo. Og det vil sige, at man overlader initiativet til modstanderen. Så denne her, øh, den her atlandvold er sådan en slags kan man sige en militær falit erklæring i forhold til den måde, man egentlig har haft stor succes med at agere på slagmarken. Og det er en konsekvens af, at man ikke har ressourcer til en invasion af de britiske øer. Det opgiver man jo allerede i sommeren 40. Og så er der sådan praktisk kun tilbage at forsvare sig mod vest. Hvilke, Hvilke tropper har man egentlig til at holde britterne ude og, og de allierede ude? For det er også amerikaner og kanadier og franskmænd og ja. alle Ja, det er jo det, er jo det at, at, at altså, der er jo ikke mange tyskere tilbage, fordi de, de jo tyske soldater, de er jo i grad på østfronten og kæmpe. Det er jo absolut den væsentlige front under 2. Under verdenskrig, og det er jo også det, at Tyskland taber 2. verdenskrig. Det skal man også lige huske. Altså læser man amerikanske historiebøger, så fylder den side af sagen ikke så meget. Men, men det vil sige, at, at, at fordelen ved de her betonstillinger og, og forskellige kanonstillinger der på, at det er, at du kan putte øh, gamle og syge og folk med frostskader øh, fra Østfronten øh, ind i de her stillinger, og så kan de betjene maskingevær og andet. Øh, så det vil sige, at der er tyske øh, soldater, der er under sådan en genoptræning, der er øh, række frivillige fra alle mulige andre øh, lande, øh, som øh, Tyskland på forskellige vis har underlagt sig. Altså øh, der er russer, ukrainer, polakker og alt muligt andet, som har meldt sig til tysk tjeneste Nu befinder de sig altså i de her betongstillinger og, øh, og skal forsvare øh, Frankrig mod amerikanske øh, tropper øh, for tyskerne. Ikke? Og det er jo altså noget af en, af en sparet affære. Og det havde man jo også gjort sådan nogle tanker om, at det var måske lidt meget for lange alle de her mennesker. Øh, at altså det var en, en arkans i det tyske øh, hovedkvarser. Ja, absolut. Øh, og der er jo en, en central øh, figur her, som var ude at kigge på de her stillinger. Det er nemlig øh, den berømte Ørkenrev-general øh, Erwin Rommel, chefen for øh, Afrika Korps som øh, nu har fået den her opgave at, at kigge på de ting. Hvad hva, hva, siger han til? Jamen altså, som, som krigen skrider frem, så, så går udbygningen af her, uh, landbold, den her ugennemtrængelige land. går ikke særlig stærkt. Uh, og efter at, uh, kan man sige, det tyske eventyr i Nordafrika er slut, så bliver Rommel altså, som du ser sat i spidsen for, for sådan at uh, revitalisere forsvaret mod vest. Fordi man kan godt regne ud, at nu nærmer tiden sig, hvor der må komme en eller anden form for allierede og svare den vej. Uh, og, uh, og det er jo nedslående, set med uh, Rommels øjne, det han ser. Ikke? Så han får jo altså pisket en en ny energi ind i det her byggeri, som jo i vid udstrækning bliver udført af slavearbejdere under horrible forhold, altså de fleste andre steder end lige i Danmark. Og øh, han forlagt øh, millioner af miner ud og bygget alle mulige forhindringsdæmser øh, på stranden, så det er svært at gå i land og sådan noget. Belgiske porte, spanske rygter og ja, hvad det hedder sammen Ja, og tjekkiske pinsvin. ikke at få og, og, og Altså alle mulige ting, der skal gøre det besværligt at krydse strande de steder, hvor det er oplagt at gøre det. Øh, men det er jo en gigantisk opgave, fordi han skal jo øh, sådan set øh, vurdere, hvor, hvor er der muligt at gå i land hvor det er det mest oplagt, og, og der skal også altså træffes nogle, nogle, nogle afgørende valg. Ikke? Man kan ikke forsvare alt lige meget. Hvem bestemmer egentlig over de tyske tropper i, i, i Vesteuropa på det her tidspunkt? Oh, er, der, er der en pengepræmie for det spørgsmål? Ja, fordi det er et indviklet og kompliceret øh, forgrening af beslutningskæder, der, der sådan befinder sig. Altså, helt øverst har vi Hitler, som er øverskommanderende. Men under ham, er, kan man sige, er, er, har vi jo både flåden og flyvevåbnet, som har været deres chef, og har været deres øh, hvad hedder det, enheder, både til søs, men altså også dele af kystforsvaret, og bliver også varetaget af flåden. På samme måde har Luftwaffe jo, kan man sige, flyende luft, men har altså visse enheder på landjorden. Og så er der heren, som jo, kan man sige, landtropperne, som er delt mellem værnemagten, den almindelige tyske her og så waffen -SS, som har været deres ledelse. Og så er der så øh, Rommel, som har øh, en særlig bemyndigelse til at forsvare kysten, men han er underlagt sådan set formelt, ham hedder en Rundstedt som er chef for. Æ, Vesteuropa. Frons... Feltmorsk... Og Feltmarskald? Ja, fra Rundstedt, øh, som jo var en ældre mand på det her tidspunkt, øh, stor krimi-entusiast, og, og, øh, og sådan, øh, kan man sige, en, en, en klassisk officerstype, som sådan øh, øh, fuldt sin pligt og var med til at forsvare det her tredje rige, som han egentlig ikke sympatiserede og overvælde meget med. Men øh, problemet var, at han kunne ikke rigtig bestemme over Rommel, fordi Rommel havde så en tæt kontakt til Hitler, var jo Hitlers, øh, en af Hitlers faggeneraler og, øh, og så videre. Så... Øh, i hele det her netværk, der er altså faktisk ikke nogen, der kan træffe en klar beslutning om, at vi gør sådan og sådan. Og, og det bliver en, en, en af grundene til, at det bliver altså ikke nemt, men altså det lykkes for de allerede, at komme i land, det er altså, at der er en uklar kommandostruktur på tysk side. Planen for Operation Overlord. Hvem øh, lavede hvad, og hvem bestemte hvad, og hvorfor er det lige Eisenhower-generalen, øh, som senere hen bliver amerikansk president hvorfor er det ham, der bliver den øverste chef? Ja, for at starte med det sidste, så er han jo en, øh, han er enormt dygtig til samarbejde. Uh, og han har ikke uh, den store uh, praktiske erfaring, altså han har ikke sådan en stor sådan, uh, slagmark-erfaring, men han er en uh, militærmand til fingerspidserne, og så en diplomat, og kan få folk til at arbejde sammen, og det er jo det, som er uh, en ryggraden i sådan en operation som den her, hvor du har forskellige nationer, der sådan skal, uh, skal bidrage, uh, og især ja, når man har at gøre med en stormagt på vej ned, altså Storbritannien, hvis anseelse, eller hvad skal man sige, hvis selvforståelse var noget større, end det bidrag, man kunne komme med på det tidspunkt af krigen, hvor Storbritannien er så altså slidt til sokkerholderne. Og så den nye stormagt på vej mod supermagt USA, som jo altså er dem, der leverer flest mænd, materiel og betaler gildet. Og i den overgang altså mellem kan man sige, det magtskifte, der faktisk foregår i løbet af 2. verdenskrig, der kræver man en diplomat på, på, hvad hedder det, på øverste, på øverste skammeling. Og så har man altså nedsat sådan en stab, forholdsvis tidligt faktisk, som har lavet de her planer, og så kommer med et udkast, og det bliver så ligesom nikket til at de forskellige ledende allierede generaler, hvor Montgomery, den britiske fældmarskand Montgomery, kommer med nogle tilføjelser, han breder angrebs, hvad man siger, den brede landgangsområde har, det breder han ud og tilføjer nogle flere faldskamstropper. Og det bliver man altså enig om, at det er sådan en måde, man gør det på, altså en plan, hvor man går i land fem, Fem forskellige steder på et, et stykke strand i Normandiet, beskyttet, hvor flankerne bliver beskyttet af, af faldskamstropper. Men hvorfor er det ikke i Patecalet? Det er jo meget tættere på, på, på, på Storbritannien og Normandiet. Der er jo længere at sejle og sådan noget. Ja, altså det, det er jo øh, en. Det er stor... også længere væk fra Berlin, jø. Ja, absolut. Altså, og det er jo en stor del af overvejelsen, hvor, hvor skal vi gå i landing. Og øh, Churchill øh, luftede jo indimellem også Jylland som en mulighed, ikke? Og, øh, og Norge også. Øh, så øh, der var mange muligheder. Men, øh, men Kalæramrådet, som du taler om, det er jo sådan øh, der, hvor du er tættest på England, det vil sige kortest tid øh, til søs, og du kunne også have jægerstøtte, øh, altså flystøtte, øh, længst tid. Men det er også der, det er oplagt, angreb. Og det vil sige, at det her at tyskerne så befæstet mest ud for lige præcis den erkendelse. Og øh, oven i købet forsøgte man at, fra tysk side at lokke, altså lokke de allierede til at gå i land der ved at placere nogle af de her affyringsramper til de her v 1 2 raketter og sådan noget øh, i områderingen. Så øh, der vælger de allierede altså at tage en mere uhensigtsmæssig angrebsvej mod Normandiet, hvor man skal være længere tid at sejle og kortere, tid i fly, eller kortere flyvetid over målet. Til gengæld så kan man så have et vis overraskelsesmoment på en side. Det er jo altså også en ret væsentlig faktor i sådan en, i sådan en operation her. Og der er mange kolossale logistiske udfordringer. Blandt andet det, at man, jo, man skal jo have en havn, hvor man kan låse alle de her millioner tons øh Øh, udstyr og kampvogne af stedet. Og der er jo ikke nogen hej. Så der er, man råber nogle strande, ja. og så skal man jo have nogle havne, i hvert fald på sigt. Ja, og, og man har i hvert fald lovenkøbet i, i Normandiet, Man råber nogle strande, hvor når der er lavvand, så er de udtørret de få havne, der egentlig er, fordi der er meget stor forskel på, på flod og ebbe i, i Normandiet. Så det man gør, det er, at man simpelthen opfinder en kunstig havn, eller to faktisk, som man bygger i England, to store betonkasser, og så, så fragter man dem med over umiddelbart efter invasionen. Og det er et eksempel på det her ingeniørkunst, som bliver udviklet til formålet aldrig blevet testet, øh, før det virkelig gælder. Og, øh, og det er sådan en, en, et princip, som er, altså man skal forestille sig et, en, en flydende havn, altså en slags tømmerflåde, der kan flyde med op og ned med tidvandet. Øh, og så kan man køre i land af sådan nogle som ikke er afhængig af, om der er højvand eller lavvand. Og det vil sige, at man kan hele tiden have et sted at, at, at, at læse af ud i en havnemål. Og det, er jo, og det giver jo en et større handlerum, end man ville have haft, hvis man skulle imod en, en, en fast havn, Fordi der var kun et vis antal at vælge imellem, og dem havde tyskerne selvfølgelig sørget for at ind, dels at beskytte, men også for at, at kunne ødelægge, hvis det var, de måtte trække sig tilbage. Man holder selvfølgelig en generalprøve, fordi man er faktisk meget velforberedt. Det må man jo sige. Ja. Når man også læser din bog, så er det også det indtryk, man får. Jacob Sørensen, Operation Tiger er jo netop den generalprøve. Hvordan går det Jamen det går faktisk rigtig dårligt, <laughs> for nu at nu skænde til benet. Altså, det er sådan en landgangsøvelse, hvor man skal træne det her med ildforberedelse, altså beskyde landgangsområdet først. Så skal man have nogle folk i land i en bestemt rækkefølge, og nogle kampvogne i land i en bestemt rækkefølge, og så skal man så også have tilført noget forsyning af efterfølge. Altså, det er virkelig de tre faser af den stor operation, som er så væsentlig. Altså først at få lammet fjenden mest muligt, så at få mandskab i land, og så derefter få, få forsyninger ind, så man kan blive ved med at presse på fremad. Og... Øhm Altså, man bliver, man bliver forsinket med den der beskydningsøvelse der, ikke? så man er nødt til at landsætte folk sådan lidt tilfældigt. Nogen får man kaldt tilbage og siger, I skal lige vente. Nogen får ikke beskeden, så de går i land alligevel, og så kan man ikke beskyde området, for nu har man sine egne folk løvende derinde. Og andre, de, Det vil sige, at man, kommer, man, får, kan man sige, kommer i land i den gale rækkefølge. Og, og det vil sige, så er der ikke nogen til at rydde de der forhindringer, som kampvognene skal, skal, skal have ryddet for at kunne komme frem. Samtidig så... Altså sker der det sådan noget uheldigt, at, at nogle af de opfølgende troppeforstærkninger, de bliver faktisk angrebet af tyske e-både, altså nogle af de hurtige sejlende små torpedobåde, som tyskerne stadigvæk har nogle stykker i kanalen. Og det hele finder sted over i, i vestlig England? Ja, ja. Og, og det ender faktisk med, at 750 allierede soldater dør i forbindelse med den her øvelse. Så det, det, er, det er en regulær katastrofe, faktisk. Men en af de ting, som man måske ikke hører så meget om, men som faktisk har været helt afgørende for, at det dagen blev en succes, det kan vi allerede nu fastslå, det er det her bluffnummer man kalder for operation Bodyguard, øh, øh, som og operation Fortitude. Altså et, et nummer, hvor man prøver på at få tyskerne til at tro, at man, at man angriber ved patekalé. Ja, altså det er en, en kæmpestor øh, vildledningsoperation, som har altså, et hav af forgreninger, øh, som allesammen handler om at få tyskerne til at tro, øh, selvfølgelig, at man angriber et andet sted, man har tænkt sig. Uh, og det gør man selvfølgelig ved at spille på det, som tyskerne regner med, og som man godt ved, de regner med, altså kalæremrådet. Og uh, en af måderne, man, man sådan ligesom antyder overfor tyskerne, at det er der, man vil angribe, det er, at man, man uh, opfinder en, en hel uh, armégruppe uh, under ledelse af General Patton, som jo er den mest kendte allieret general med, med tyske øjne i hvert fald, og sikkert også med allieret øh, passeren, som tyskerne har stor respekt for han blev udnævnt som chef for en her som faktisk ikke findes i virkeligheden, men som altså består af en række tomme telte og oppustelige og, og og kampvogne og, og falsk radiotrafik osv., som sådan skal illudere, der er en kæmpe tropperbygning lige på den anden side af øh, og det vil sige, at de få tyske øh, rekognosceringsfly som kommer over England øh, de kan se, at her er virkelig, virkelig virkelig mange øh, virkelig mange Æh, soldater og de derakle de det der kan de høre at der er virkelig meget trafik. Så det er sådan en af måderne at man ligesom siger nu, her kommer vi. Man man vildleder dem også til at tro at man har tænkt sig at angribe Norge, ved sådan at, og og, og så kommer til at, sådan at og, og, og sige ud i åben mikrofon at nu skal vi have købe så også mange ski og sådan noget lignende, ikke? Fordi det antyder jo altså vi skal op mod de kolde egne og sådan noget. Og, og det er en massiv vildledning og den lykkes over alt forventning. Og så har man jo også fået vendt alle de der tyske spioner. Man har fanget dem og en af dem er jo dansk og kan ja. forstå og og dem dem laver no til dobbeltagenter, så de fylder dem med, med, med oplysninger. Blandt andet, det er, det er en meget opsigtsvækkende oplysning, at det er Eisenhower, der er chef for, for hele foretagendet. Men, men nu skal vi frem øh, helt frem til snorene. Øh, Væveudsigten op til den 6. juni. Øh, der er problemer, øh, kan jeg forstå, Jacob Sørensen. Man, man må udsætte det med en dag. Ja, det er dårligt vejr. Og, øh, og noget af det, som er afgørende for operationen, det er, at man vil gerne have fuldmåne, altså fuld <coughs> Så man kan... Øh, så man bedre kan orientere sig, og, øh, og man vil også helst have, have lavvand, så man har mest mulige øh, plads at manuære på på de her strande. Og, og der er sådan altså nogle beskæmt, bestemte vinduer, hvor det lader sig gøre. Og det, for, det vindue, man sådan har besluttet sig for, det er der omkring øh, 5.6. 7. juni, og der, øh, der, er altså, øh, der er det altså simpelthen for dårligt vejr. Øh, men, øh, men man får en semi optimistisk øh, vejrudsigt, altså den mest vigtige vejrudsigt i, øh, i verdenshistorien, som siger, at formentlig kan det godt lade sig gøre øh, 6. juni. Så man udskyder det hele en dag. Og så, øh, og så rykker man ud 6. juni, og, øh, og det lykkedes faktisk, øh, altså vejret er faktisk sådan tåligt øh, for, for angrebsstyrken. Og det siges, at, øh, man, at alle dem, der var i Rom, hvor man faktisk afgjorde, at nu var væves ikke en god og der så man Eisenhowers berømte smil. Jeg ved ikke, hvordan det så ud, men øh, det er i hvert fald øh, noget, man, man, man kan skrive om efterfølgende. Nå, men nu, hvad går der forud for selve invasionen? Jeg går ud fra, der, der er jo et, et luftbomber, der mange. Øh, og man skal jo have smadret deres togskinner, ja. deres øh, kommunikation og infrastruktur. Ja, altså man, øh, man vil ligesom afskære, når man tid for resten af Frankrig. Og, øh, og der har man to strenge at spille på. Det ene er, er fly, altså bombefly, som, som man sådan allernådest får lov til at, at trække væk fra bombardementet af øh, tyske store byer og industricentre øh, i, i hjemlandet, øh, til at ramme øh, jernbaner og altså, trafiknødpunkter så osv. i, i hele Nordfranke, så man kan få lukket af. Altså, så tyskerne ikke kan føre nye forsyninger ind til Normandiet, øh, det er simpelthen afgørende. Så øh, der har man sin egen øh, stridskræfter til det, men så har man også stor brug af den franske modstandsbevægelse, som, øh, som går ud og klipper alt, hvad de kan finde af, af øh, telefonkabler over, og med til at ødelægge øh, jernbaner også, osv. Og og og altså alt sammen for at man hindre alt form for bevægelse på tysk side. Man, og, man smider jo 76.000 tons bomber, det svarer til syv gange, at bomben øh, i, i de her øh, timer op til det her eller døgn og man reducerer togstrafikken til en tredjedel ja. så i både Nordfrankrig og Belgien. Får det betydning ja, det afgørende? Ja, ja det, det har absolut en betydning, fordi det, det betyder, at, at tyskerne jo ikke kan forsyne deres enheder ved fronten. Og, og det, er, det er helt afgørende øh, for den kritiske fase, hvor de allierede skal have, øh, have så at sige fast grund under fødderne, og have et sikkert brohoved, som de kan angribe ud, videre ud fra. Øh, jo færre tyske styrker, der kan forhindre dem i det, jo bedre, og det her det er altså en af måderne. Så skal faldskamtssoldaterne jo sendes sted. De skal jo før øh, hovedstyrken. Hvad, hvem er de? Og hvad skal de, hvad skal de gøre? Jamen, faldskamtssoldater er på det her tidspunkt en, en forholdsvis ny opfindelse. De bliver brugt første gang faktisk 9. april 1940 i Danmark og, og Norge i forbindelse med Operation Weserøbung, altså tyske faldskamtstropper naturligvis. Og så er de blevet brugt på Kreta, også tyske med med meget blandet succes. Og, og så store tab, at, at tyskerne faktisk afholder sig fra at bruge færdeskabstropper før til at den offensivne i vinteren, 44-45. Men på allierets side, der udvikler man også også færdeskabssoldater, og det er jo altså meningen, at de skal kunne dumpes ned et eller andet sted bag fjendens linje, og så skal de kunne kæmpe uafhængige af forsyninger i et vist stykke tid. Uh, og så skulle de jo meget gerne så blive ligesom uh, befriedet, om man så må sige, i forbindelse med noget fremrykning. Og det, man kan bruge dem til her, det er, at man kan, uh, man kan sikre flankerne, altså siderne af uh, invasionskysten, sådan så, at tyskerne ikke kan angribe uh, brohovedet ind i flankerne. Og flanker er altid et sårbart sted, uh, ved uh, militært set, altså ens side er altid mere sårbar i ens front. Og, uh, og det kan de her uh, falskampstroppe altså være med til at uh, forhindre. Løser de opgaven? Ja, det gør de. De løser opgaven, men planen lykkes ikke, det skal jeg nok lige forklare, fordi det er sådan, at de piloter, der flyver faldskabstropperne frem, det er ikke de bedste piloter. De bedste piloter bliver jægerpiloter eller bombepiloter. De tredje bedste piloter bliver fragtpiloter, og det er dem, man bruger til den her opgave. Og når de kommer ind over målområdet, man skal forestille sig, at de flyver ligesom udenom Frankrig Og så flyver de ind altså bagom Så de har retning mod England, når de smider øh, deres faldskærmssoldater ud øh, Og der er de altså blevet opdaget forholdsvis tidligt De har været over fransk territorie længe Og det vil sige, at de bliver beskudt øh, Så de går i panik øh, De trækker enten op øh, i, Altså forsøger at få mere højde Eller også dykker de ned for at få mere beskyttelse Og det betyder, at de her faldskærmssoldater bliver smidt ud I nogle andre højder, end de har planlagt og trænet Nogle bliver smidt ud i så lav højde af deres faldskærm ikke engang nogle øh, bliver smidt ud, øh, hvad hedder det, øh, ganske få bliver smidt ud, der hvor de, det er meningen, langt hovedparten bliver kastet ud øh, andre steder. Og det vil sige, at altså, selve udførelsen af planen går overhovedet ikke, øh, som det skal, is øh, især ikke på amerikansk side. Men resultatet er fremragende, fordi at tyskerne kan simpelthen regne ud, hvor hovedstyrken er henne. Der er meldinger om soldater over hele Frankrig nærmest. Øh, og øh, hvor, skal man så, hvor skal man sætte sin modangreb ind, hvis man ikke ved, hvor fjenden er? Så det er slagt helt uheld, kan man sige. Ja, det er absolut held uheld. Uh, og, og, så, og så ser man altså, at ved hjælp af små aktioner, hvor de her falskampsoldater finder hinanden i mørket, bogstaveligt talt små klynger og bliver flere og flere, flere, så løser de faktisk deres opgave. Men altså ikke sådan, som det var planlagt. Og de hænder i klokketåren og alle mulige spændende steder. Og, og nogle af de her stykker, det er blandt andet 82., 20. og 101. Øh, øh, sige, luftstyrker, altså bataljonen, de to øh, berømte, ja. berømte bataljoner, og, og britterne har to tilsvarende. Øh, Korpsoperationer. Ja, på britisk side, der har man jo så samme tilfælde, altså at, at mange soldater lander altså sådan lidt øh, spredt, men man har også nogle af de her nålestiksoperationer, som, som er gået over i historien, som er sådan nogle helt fantastiske øh, præc præcisionsangreb. Øh, der nogen nogle broer, man skal have i Europa, og der lykkes det altså at, med svævefly Uh, altså sådan nogle store svævefly, der har en, en, en, en 12-18 mand ombord, uh, at lande uh, 20 meter fra målet. Altså. Og det skal som en at man lander over et mørklagt landing, uh, hvor der er alle mulige forhindringer sat op på marken, så at, at der ikke kan lande fly. Der lander man altså et svævefly. Han har et forsøg, uh, 20 meter fra målet. Det er det er fascinerende. Der tag har begonnen. I morgen trauken af der Kim i der sæne bukt, de massen der anglo amerikanske invasionsflotte af Med en fernkamera har der krigsberichter Unmittelbar vor Einsetzen des gegenseitigen Artilleriebeschusses diese Aufnahmen gemacht. Kleinere Landungsfahrzeuge übernehmen von den Transportern Truppen und Material. Abwehr aus allen Rohren. Breitseiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange følge tysk propaganda, som vi hører her, så er der jo helt styr på modangrebet. Vi hører den her meget entusiastiske tyske øh, reporter fortælle om, øh, at nu er øh, man er i gang med at udvækse slagdueller mellem øh, tysk øh, landartilleri og så britiske og så øh, krigsskibe. Operation Neptune er jo sådan en underoperation i, i hele Operation Overlord. Det er simpelthen flodens rolle. Man har disponeret fra allieret side over intet mindre end 1213 krigsskibe. Det er jo en armada. Hvad skal de? Jamen, det er, den her gigantiske armada skal jo altså øh, sikre landgangen. Og det skal jo dels ved at og, jo, tal, fragte soldaterne over i land, men jo også ved at beskytte dem. Øh, og, og der har man altså et antal øh, masser af destroyers, altså mindre krigsskibe, men også helt store slagskibe til den øh, rolle. Øh, og øh, efter at man som noget af det første øh, bombarderer øh, nogle af de her tyske stillinger langs kysten, jamen så, øh, så er det så flodens øh, kanoner, der tager over, og de øh, er altså i stand til at levere meget præcis øh, og meget effektiv beskyldning af, hvad hedder det, af de tyske stillinger, øh, og dem hamrer de simpelthen løs på øh, gennem hele morgenen. Og, øh, og så efterfølgende, altså tak, hvad efter invasionen er, er gået i gang og, og, og er vellykket, så øh, støtter de også invasionen i, i, i et godt stykke tid, faktisk, fordi de kan skyde forholdsvis langt ind i landet, så man bliver ved med at trække på de her øh, store flodekanoner, ikke? altså sådan 32 cm. Øh, øh, granat. Den kan altså forrette rimelig stor skade. Så, øh, så deres opgave er simpelthen at hamre løs på, på øh, forsvarsstillingerne, så de ikke er i stand til at foretage sig noget fornuftigt, når øh, soldaterne kommer i land. We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 Your og i dag har vi besøg af forfatter og historiker Jacob Sørensen, der er forfatter til bogen D. Dag, Operation Overlord, 6. juni 1944, der er udkommet på Informationsforlag, og vi er synes, i gang, godt i gang med, med operationen, kan man sige, Jacob Sørensen, øh, fordi... Øh, øh, Æ, landgangsbådene, de er jo ligesom blevet ikonerne for, for, for D-dagen, og det, der undrer mig, eller slog mig under læsningen af din bog, det er, at de er bygget af træ. <laughs> Æ, altså, men altså, kunne de jo ikke klare bølgegang? De var meget fladbundet, og... Man ved jo, folk, de brækkede sig i lortyge stråler ja, undervejs. Ja. Jamen, det, det er jo ud rigtigt, som du siger, det er blevet et ikon på, på D-dagen, og man kan på, på d dagsmuseet i, i hvad hedder det, New Orleans, hvor mange af de her blev bygget, der kan man købe sådan noget julepynt med, med landgangsbåde, hvis man er til det. De er en sådan en, en bådtype, som man brugte til rejefiskeri. Altså, de kan gå ind i, uh, i sådan en så så osv., og, og så er der sådan en klap foran, man kan, man kan læse af på. Og, og Higgins, som han hedder ham, der opfandt den her design, han, han så for sig, at, uh, at uh, når krigen kom, så, uh, så ville der være mangel på... Øh, jern, stål, metal selvfølgelig, det skulle gå til at bygge kampvogne og fly osv. Så, videre. Øh, så øh, hvis man kunne udvikle noget af træ, som kunne øh, lidt af det samme, øh, så, øh, så er det måske en god idé at og, og, og disponere sådan. Og der udvikler man altså de her både, og de, de fungerer efter hensigten. Altså, det, de bliver brugt både ved landgang i Europa, men også i, hvad hedder det, stillehavet. Øh, og øh, fordelen er, at du kan sætte en deling i land, og så kan du sejle ud og hente nogle flere ved et, et større tra transportskib. Øhm, og det, at de er tre. det er sådan set, øh, okay, altså de kan jo ikke klare øh, voldsom beskydning, men altså maskinkivær og sådan noget, kan de klare. Hvis der går hul i dem, så havde man så et antal propper med ombord, som man sådan kunne banke i de her huller her, ikke? Øh, for ligesom at undgå alt for meget vand inden bord, ikke? Til gengæld er de jo fladbundet, og det vil sige, at man bliver sådan kastet lidt rundt i bølgerne, må man nok sige. Og især de amerikanske landgangsfartøjer, altså i de to, ved de to amerikanske strande, der havde man sørget for at give soldaterne et, et, et gedient morgenmåltid. Altså man havde simpelthen fodret med, med panikager og is, og alt hvad de kunne spise inden de skulle i kamp, er en god mening selvfølgelig. Men det er klart, at når man kommer ud i stærk sø så, så får man altså det festmåltid retur. Ikke? Og, så, og så, så, så gav man dem nogle piller, for sådan nogle, sådan nogle, øh, som, øh, som jo gør det hele, det hele værre. Du siger, skriver selv ja. et mysterium, hvorfor man har fået de piller. Øh... Ja, ja. Man har sådan nogle søssyge som ikke har været ordentligt afprøvet, simpelthen, ikke? Som, som, øh, som gjorde folk døsige, eller, eller havde den stik modsatte effekt, altså gjorde dem dårlige videre Og, og øh, der er faktisk adskillige øh, beretninger fra det dagen, at, at folk, der simpelthen ikke kan huske, hvad de lavede, for de gik i land til sådan ud på eftermiddagen. Altså <laughs> det har været sådan en eller anden form for rusetåge, øh, de har befundet sig i. Men hvad, hvad, hvad tænkte folk, når de sad der i øh, landgangsbåden på vej mod stranden i Normandiet? Ja. Hvad Ja, det, det, det ved man jo, fordi at, at, at der har været efterfølgende et meget stort arbejde med at samle beretninger ind fra, fra de her soldater. Øh, så derfor har vi en del beskrivelse af, hvordan det har været, og det har været, været nervepirrende, kan vi jo godt sige. Ikke? For de har jo alle sammen godt vidst, at på den anden side, altså når den der låge klapper ned, så er der en bevæbnet fjende, der vil prøve at slå dem ihjel. Og, øh, og en fjende, som, som jo i deres øjne, øh, for de kendte jo ikke fuldstændig sådan kvaliteten kan man sige, af, af forsvarsværkerne, men, men en fjende, som er forberedt sig overvis på det øjeblik. Og, øh, og det er klart, at, øh, at når man sidder i sådan en så kan man jo lige kigge rundt på de andre, og så ved man, at det er ikke os alle, der er i live i eftermiddag. Altså det, det, det måtte man jo regne med, så det her det har været voldsomt. Her et forsøg på fra vores tid med, med lyde at gengive det miljø, som soldaterne oplevede dengang, da de kom i landgangsbådene til invasionsstrandene. man kan høre her, at det tyske mp 42 begynder at, at, at smage amerikanske soldater ned, og der er, vi kan høre, der er torden fra granater og, og artilleri og andre ting. Hvordan kommer det egentlig til at gå? overordnet, Jacob Ja, altså, der, der er kæmpe forskel på, hvordan det går på de forskellige strande. Og, øh, og hvis man tager øh, bare helt kort de to amerikanske strande, Utah og Omaha, så øh, Utah-stranden, øh, hvor man faktisk kommer til at gå i land lidt ved siden af, hvor man egentlig havde planlagt øh, på grund af nogle strømforhold, der, der driver angrebsstyrken øh, en kilometer og halvanden til, til den forkerte side. Øh, der har man øh, under 200 tab øh, på det dag, og øh, går faktisk øh, stort set øh, uimodsagt i land, kan man sige. Ikke? Øh, og er meget vellykket øh, land. Landgangsoperation. Øh, og øh, den anden amerikanske øh, landgangsstrand, øh, Omaha, øh, som er, også er den sværest befæstet af øh, de fem landgangsstrande, der har man så til gengæld en katastrofe. Altså, det, øh, det, det er simpelthen et slagtehus. Det er jo et, øh, en general Roosevelt i øvrigt familie med øh, se sønnen til den tidlige amerikanske præsident. Øh Ja, han er jo jeg, præsident allerede på det her tidspunkt, som er med, og, og han siger blandt andet, at, at vi starter krigen herfra, ja, fordi ja. han er forkert, og så siger han fra, at så starter vi bare herfra. Så er vi fra ikke? Altså, i stedet for at gå langs stranden og så finde det sted, man egentlig skulle have gået i land, øh, så går vi jo bare i land her, ikke? Altså, det er sådan en, en den berømte one-liners, der er kommet ud af konflikten. Lyden her, den stammer fra landsætningen ved Dog Green's sektor Omaha Beach, hvor amerikanerne gik i land, som det blev fremstillet i spillefilmen Saving Private Ryan med Tom Hanks i hovedrollen. Jeg er sikker på, at der er en hel del af lytterne, der har set den film og kan måske genkalde så lidt af stemningen her. Omaha Beach, cirka 43.000 amerikanere og 3.500 køretøjer øh, kommer i land i løbet af det første døgn. Men det går galt, i, i, i hvert fald i begyndelsen. Store tab med Par tusind døde og, og, og par tusind sårede. Hvorfor lykkes man alligevel med at bryde igennem? Jamen, hvis, hvis man lige skal starte med det, der går galt, ikke, så kan man sige, at så, så, øh, bombardementet af de tyske stillinger øh, er upræcist. Øh, bombardementet af stranden, som heller ikke er uvæsentligt, fordi man vil gerne have nogle huller, som en soldater kunne gemme sig i. Øh, det rammer også inde i baglandet, så, der, så øh, de soldater, når de kommer låget altså, på stranden, så er den faktisk helt jævn og fuld af de her tyske forhindringer, hvor man havde håbet på, at det var blevet lidt mere sådan egnet til at skjule sig ind. Så, så de soldater, der kommer land, de kommer altså land uden, uden nogen form for beskyttelse. Samtidig så arbejder amerikanerne med at putte folk ud i de her landgangsbord, vi talte om før, tidligere, altså længere ude i vandet, end britterne gør. Det vil sige, at de er betydeligt altså mere, altså mere søsyg. Øh, soldaterne, men de her landgangsbåder er også blevet kastet sådan lidt rundt huller til bulder, så man kan ikke opretholde den der rækkefølge, som, øh, som man skal have, når man går i land. Altså, man har forskellige funktioner, alt efter hvad for en angrebsbølge man har. Øh, og så er der så øh, de her kampvogne, som øh, som britterne havde udviklet, som, kunne, som havde sådan et canvasdække rundt om, så de kunne sejle, øh, og sådan lidt ustabilt øh, godt nok, men altså de kunne dog øh, sådan flyde, og så kunne de sådan ligesom en hjælp af en lille propel øh, sejle frem, og så køre direkte op på stranden og være med til at beskyde er En, altså, en prim primitiv amphibiebåd. Ja, det, det kan man sige, altså, men altså en, en fuld funktionsduelig kampvogn, når den først var kommet op på land, og, og øh, dem plumper amerikanerne altså også i vandet, meget langt ude i lidt høj sø, og det vil sige, der er kun et par stykker, der når i land. Øhm, og så, de der de kampvognsbesætninger, de, de, de synker simpelthen ja, med mand og mus. Ja, altså. simpelthen. Altså, de ligger der stadigvæk. Øh, så, så de amerikanske soldater, der kommer i land, de kommer altså i land øh, øh, i en forkert rækkefølge, uden beskyttelse, uden øh, støtte for kampvogne, og det sted, hvor, som er bedst befæstet af øh, de fem strande, øh, og, og det sted, hvor der også er de bedste tyske soldater, altså hvor, hvor de tyske soldater har øh, er bedste kvalitet, kan man sige. Nogle faldskerms, regiment som er til stede her. Øh, så, så det er absolut øh, det værste sted at gå i land. Og, og derfor bliver de låst fast på stranden længe, i modsætning til de andre landgangsstranden. Men så er det jo altså sådan, at sådan som forsvaret er baseret, så er det jo, det er jo sådan at med, med de her tyske stillinger, de overlapper jo hinanden, så de, de kan beskytte hinanden. Og i takt med, at floden, og også i en vis grad soldaterne på stranden, får slået øh, enkelte stillinger ud, så bliver den her øh, forsvarskæde, kan man sige, jo sværere og sværere. Til sidst lykkes det altså at komme igennem. Så, så man kan sige, den diskussion, der, der man tit ser, altså, hvad kunne det i dagen være gået galt, hvad kunne, kunne, kunne resultatet være anderledes, der kan vi sige, her på Omaha, hvor alt faktisk går galt, der lykkes det alligevel. Så lad os gå øh, til et sted, hvor det, hvor det gik rigtig godt. Øh, Gold Beach øh, kl. 725. 25.000 britter øh, går i land her. Og, øh, og, men britterne de har jo forberedt sig godt med, med de her hvor du taler om, ja. og mini-ubåde. Man kan sige, er der en mentalitetsforskel mellem britterne og amerikanerne her? Ja, det kan man godt sige. Altså, er, er, er, er, britterne er glade for sådan nogle gadgets. Altså sådan nogle uh, James bond så der kan mærkelige ting og sådan noget. Uh, små specialkampvogne, ubåde, uh, der kan sende sådan nogle pejlesignaler, man kan sejle efter, så man lander præcis det rigtige sted og så videre. Uh, kampvogne, der er udviklet til at uh, have en kæmpe motor på, eller en kæmpe flammekaster, eller uh, bestemte kampvogne til at rydde uh, bestemte typer stillinger og sådan noget. Det, det har britterne altså udviklet hav af. Amerikanerne er mere til, kan man sige, brutal styrke, og mange er de samme, altså heller enormt mange kampvogne, og så skal de nok klare jobbet på en eller anden måde. Så der er, der er absolut en mentalitetsforskel her. Britterne går også meget tættere ind på kysten i forhold til amerikanerne, før de sætter folk ud af deres landgangsfartøj. Det gør altså, at de er mere klar, når de går i land. De har så fordel af, at landskabet er mere egnet til fremrykning, end det er ved Omaha-stranden især. Og det betyder altså, at de kommer hurtigere land, simpelthen her. Der er absolut også tab på britiske side, det er slet ikke det, men generelt set så har de en nemmere landgang. Men til gengæld har de så også de mest ambitiøse mål øh, på D dag. Altså de skal faktisk rykke 40 km eller 14 km ind i landet og, øh, og indtage den by der hedder Kang, som er sådan, øh, den store by i Normandiet, kan man sige. Og det er misløst. man kan sige, de her minu mm. de, de sikrer jo, at de rammer sådan set det sted, hvor de skal. Fordi de kan simpelthen, de tager det ind, og så kan de sådan øh, dykke ned, og så kan de sige, det er her, I skal hen, og så kan de stikke sådan nogle, nogle små lygter op. Og ja, sig... det kan, de, kan simpelthen pegle efter dem, ikke? Så, så, så det er bare at sejle efter blinklyset. Så har vi nået til Juno-stranden. Der er jo en... Britterne de går i land på Gold Beach, Juno uh, Beach og Swart Beach. Uh, oprindeligt så skulle Juno Beach hedde uh, Jelly Beach, uh, som er sådan en og sådan noget, og goldfish og, og så videre. Men Churchill han mente ikke, at man kunne opkalde sådan en, en innovation stranden efter et sted, altså efter jellyfish hvis folk skulle dø der. Det min han simpelthen, men det var umandeligt. Så det, de, man ændrer navn til Juno. 9.000 britter og 15.000 kanadier går i land her. Og det er jo... Kanadierne, de skal jo øh, øh, som siger, hævne det for nederlag ved jeb. Øh, og hvem står de over for? Øh, man har jo luftbombarderet hele området fuldstændig virkningsløst. Øh, og man lider faktisk nogen også pænt stort tab i, i begyndelsen. Ja, det gør man absolut ikke, fordi at... at, at og det er faktisk gældende for, for alle invasionsstederne, at, at tyskerne, øh, eller, eller hvem der nu er i tysk uniform, at de har forskellige nationaliteter, jamen de, de kæmper faktisk på trods af de her bombardementer. Og selvom nogle af dem har været udsat for særdeles voldsom omgang, så er der faktisk liv i dem, når, når de allierer går i land. Og på Juno er det, er det samme eksempel. Eller det samme, vi ser altså, at, at de forsvarer sig og... og jo også i erkendelse af, at de måske ikke kan så meget andet. Altså de befinder sig inde i en, i en bunker, og, og der er måske en tysk officer ved døren, så, som sørger for, at der ikke kommer nogen ud i hvert fald. Ikke? Så, så, så det er også med, med en pistol i nakken for mange tilfælde. Og der ser vi altså nogle af de her brutale sådan, altså måder at rydde sådan en bunker på, altså med flammekaster osv., altså, som har jo været grofuldt og, og, og, og skåoplevning. Og så ser vi altså også her en, en hævntørst fra kanadisk side. Altså, du nævner dieppe hvor nogle af 90 procent af de kanadiske styrker bliver dræbt eller taget til fange. Det skal hævnes. Og der er faktisk fra Dieppe og frem til krigens afslutning et, et særligt hårdt forhold mellem kanadiske og tyske styrker, især tyske SS-styrker, netop altså med udgangspunkt i dieppe. Og så er der jo også det forhold, at kanadierne kan jo fransk mange af dem, så de kan jo kommunikere med de civile, som der jo faktisk er en del af i området. Altså, de er ikke sådan fuldstændig blevet evakueret inden kamphandlingen. Så de er jo på en måde hjemme også. Så kanadierne har en særlig rolle i den her invasion. Som man kan høre her, så har skotterne sikkepipen med i, i krigen ved Sword Beach, øh, som blev i hvert fald fremstillet her i spillefilmen den længste dag om, om Dagen fra 1962, blandt andet med Sean Connery i en af, af rollerne. På Swartz, øh, det er også britter, mm. og det går også øh, meget godt, faktisk. Det er det bedst gennemførte angreb overhovedet. Ja, og det, og det er jo endda, øh, på trods af, at man går land i en by, faktisk, ikke som er noget af det, som man har erfaringer fra Diab, blandt andet med, det, det, er, det, det er farligt, fordi du, du kan nemt blive, øh, altså, det er nemt at låse ind fast i bykampen. Altså, det, det er nemt at blokere gaderne, og, og soldaterne kan gemme sig i bygninger og alvejen og sådan noget. Men det lykkedes faktisk øh, at få i Europa, den her øh, ferieby, øh, sådan forholdsvis... Øh, øh, hurtigt, øhm, og, og, og lige præcis øh, denne her øh, sækkepipe, øh, som spillede filmen filmen, altså det er jo faktisk endnu det meget mere autentiske i den film, altså den længste dag, for det er jo faktisk samme mand, som, som spiller rollen som sig selv i, i spillefilmen, så har lige ligesom pillet frem af, af skuffen der. Bare 20 år ikke? ældre. Ja, ja, 20 år ældre, ikke men altså samme, øh, samme sækkepipe går fra Okay. Men øh, man kan sige, at her ved Svort, øh, der er jo så den omstændighed. Her er faktisk en af de øh, få modangreb fra tyskerne, som, set, øh, som, som, som som sker. Der er sådan en korridor, der, der, der, der giver dem mulighed for det. Hvordan går det med, med det tyske modangreb? Ja, altså det, man skal... Øh... Det man skal sådan, at øh, der kendtank del delen generelt, det er, at tyskerne er forholdsvis handlingslammet. Øh, det er absolut, initiativet er absolut på allierets side, det må man sige. Ikke? Og, øh, og, men, der, men her har vi en, et, et modangreb, som, altså, som ikke bliver så øh, vellykket. Og en af grundene til, at det ikke, øh, at det ikke lykkes med forhævne det er, at øh, de allierede har total luftherredømme på dag øh, Det er en af forudsætningerne for succes, og, øh, og det er... Altså, det er så overlænt, at, at det faktisk umuligt gør tysk bevægelse stort set. Altså så britterne har omkring 11.000 fly, og, og, og, og tyskerne har et par hundrede. Ja, altså man, man har regnet sig frem til, at jeg lige flyver, jeg tror det 14.000 togter på det døgn, det dag var, uh, Altså 6. juni, og, og tyskerne flyver omkring 700, tror jeg det er. Uh, så altså 14.000 gange er der et allieret fly over Normandiet. Og det vil sige, hver eneste gang en uh, tysk kampvogn eller en kolonne af lastbiler eller uh, marcherende soldater forsøger at bevæge sig fra et ene sted til det andet, så kan de regne med, at der er et fly efter dem. Og, og, og det gør altså, at, uh, at forsyningen og for at altså af frontlinjen og muligheden for at modangreb osv. er voldsomt hæmmet. Vildigheden var jo også blandt tysk soldater, hvis de så et fly, så var de klar over, at det var allieret fly. Hvis der ikke var noget fly, så sagde man, at det var luftbarfærd. Så er det ja. <laughs> Det siges, at uh, Erwin Rommel og hans adjutant Helmut Langgi, ankom til uh, general Hans Speitels kontor. Ja, så strømmede det ud med toner fra, fra Wagner, mens det allierede angreb øh, var i, i gang. Og vi ved jo ikke, om det var Tandhøjser med Wilhelm Furtvingner, der var diagent overfor orkester der Stadtsoper Berlin. Det er en optagelse fra 1940. Øh, det ved vi ikke, men vi ved, at han hørte Wagner. Og, og da de sådan undrede sig over, øh, over for General Speidel hvorfor han dog sad og hørte Wagner, så sagde han, min kære Lang, tror de virkelig, at det betyder noget for invasionsudfald, om jeg hører Wagner eller ej. Der er jo en erkendelse i, at det her det er jo håbløst, må man jo sige. Hvad, hvad er det, der sådan helt fundamentalt går, går galt hos tyskerne, Jakob Sørensen? Jamen, det, altså det, der går galt, det er gået galt for lang tid siden. Ikke? Altså, det, det, det, der går galt, det er, at man baserer sit forsvar på en, på en række faste stillinger og overlader alt initiativ til modstanderen. Samtidig med, at man så faktisk også har to forsvarskoncepter, altså, hvor, hvor Rommel, han var optaget af at stoppe, den allierede landgang på stranden. Altså han sagde, det er der, det er deres, det der, hvor de er mest sårbare, lige når de blev blevet af på stranden. Det er der, vi skal, vi skal stoppe dem der, og så skal vi slagte dem der. Ikke? Der var rundsted som jo egentlig var hans overordnet, mere villig til at lade dem komme ind i landet, og så hvad hedder det, angribe dem med, med panserenheder, og, og, og afskære dem måske. Så man har faktisk to, konkurrerende koncepter for det her forsvaring og, og, og kan man sige, at det første koncept, øh, jamen det er afhængigt af at det faktisk lykkes at stoppe dem, for ellers så spiller det for lidt, og det andet koncept, det er afhængigt af at man faktisk har de her pansereserver øh, tæt nok på og, og effektivt nok til faktisk at kunne lave de her operationer og ingen af det ene viser sig at øh, holde stik Føreren han ligger og sover, kan man sige, faktisk, og det var jo også en meget berømt del af hele den her d mytologi, ikke? at han, han ikke ville som om morgenen der, ikke? fordi han øh, var jo sådan en, øh, efter som Kren skred frem, blev en øh, mere og mere natteravn. Ikke? Og, ja, han var øh, absolut et bilmenneske. Ja, ja, ikke? Og, og, og, og, og jo også medicineret på forskellige vis, ikke? for at kunne få sådan noget, noget hvile, og, og, og det vil sige, at, at der var ikke meget ræson i at vække ham tidligt, altså øh, hverken sådan øh, i forhold til hans tilstand, men nok heller ikke i forhold til karrieremuligheder fremadrettet, hvis man, hvis man uden grund vil Føren. Så, så han, han blev først først informeret om det her forholdsvis sent på dag, og, og det er afgørende, fordi at, at han har, kan man sige, han har kommandoen over den panserreserve, der er i området, der ville kunne kunne, uh, kunne hastes mod strandning. Og det er jo øvrigt meget svært at kommunikere. Det tager flere timer at, at komme i kontakt med hinanden, og, og man, skal, man skal huske på, at ledningerne er blevet klippet over, ja. og modstandsbevægelsen gør, hvad de kan for at genere uh, tyskerne med hensyn til kommunikation. Uh, men der er jo noget, der fungerer hos tyskerne. Altså, de har jo en, en meget selvstændig føring på det de laver plan, uh, og, og du skriver, at de er taktisk, det overraskede mig. Hvordan er de taktisk overligne i forhold til de allierede soldater? Jamen det er man fordi, øh, ikke bare ved det men sådan set generelt igennem krigen, øh, fordi at øh, man i den tyske her øh, har en stor tillid til, at, øh, at personen tættest på øh, en konkret begivenhed også kan træffe de fornuftige valg. Øh, altså det vil sige, at hvis en, en tysk enhed øh, og øh, en chassant øh, eller et eller andet i spidsen opdager, at her er mulighed for at lave en god forsvarsstilling, eller her kan vi bryde igennem, eller her kan vi gøre et eller andet, så gør det fordi at, øh, så udnytter en situation og, og får det optimalt ud af den. Øh, og der kan man sige groft sagt, i den amerikanske her og den britiske, så skal man lige ringe hjem og spørge hovedkvarteret, om det er okay, at jeg, at jeg rykker frem her. Jeg kan se, at der er et hus her, vi kan befeste sig i mod det, eller tilsvarende. Og det forsinker altså processen, øh, fordi man altså hele tiden skal have grønt lys frem. Og der er man faktisk øh, øh, har man faktisk et, et, et princip i den tyske her, som gør, at, øh, at det er den tættest på der træffer beslutningerne, og så får man så at sige lov bagefter. Øh, og det er meget effektivt. Og det viser sig, at man gang på gang kan udnytte altså en hurtig kommandovej ved, ved at have den her metode. Man kan jo sige, at man havde jo allerede en ambition om at indtage byen Kang øh, allerede den, den første dag, og ja. der går altså en måned, øh, før de allierede indtager den her by, øh, som er rimelig vigtig og central. Øh, hvad er det for nogle problemer, man er hos de allierede? Altså satte man sig for urealistiske mål, eller hvad? Ja, altså det, det, er jo, det er jo den britiske Montgomery, Montgomerys øh, øh, kongstanke, at, at landgangsstyrken ved Salt Beach, altså den, den ene flanke af, af, af invasionen, at den styrke ville kunne først kæmpe sig i land og derefter kæmpe sig 14 km ind i land og tage en større by altså, og, og øh, ved sådan en slags overraskelses, overrumpelingsangreb hjulpet selvfølgelig af at øh, de britiske falskampstropper havde beskyttet flanken allerede øh, og det viser sig altså at det var være alt, alt for meget for langt af de her soldater, at de skal Først fragtes over kanalen i Højsø, så kæmper sig i land, øh, og så yderligere øh, fortsætter en sådan koordineret fremrykning. Og, der, og, og, og, og så får tyskerne sat prop i, og det gør de altså i år en måned, før det, det lykkes, i, I Europa den her by. Vi skal lige gøre regnebrættet op her. den første dag, det er cirka 10.000 øh, mænd hos de allierede, hvoraf måske 2.500, måske 4, op til 4.000 døde. Øh, det er amerikanerne, der lider de, de fleste tab ved Omaha, med cirka 3600 døde eller sårede. Tyskerne, det er usikkert et sted mellem 4.000 og 9.000, både døde og sårede. Men der skulle jo, skulle jo falde og lemlæstes mange flere soldater de næste 10 måneder, før at man havde vundet krigen i Vesteuropa og i hele krigen. Konklusion, hovedårsagen til, at det gik som det gik, kan man sige, at det var overlegenhed i materiel og mandskab grundlæggende, der gjorde, at de valgte krigen Ja, altså det, det er, øh, hvad skal man sige, øh, overlegen styrke øh, til land, til vand, til luften, der afgør denne her, denne her invasion. Øh, og øh, de allierede gambler ikke med det her. Altså de, de slår til, når de er sikre på at have nok kraft øh, i slaget til at, øh, at øh, kunne slå hul på den her Atlantvold. Så, øh, så det, det er det, der afgør det. Og, øh, og øh, tyskerne har jo systematisk øh, tyndet forsvaret ud i vest for at styrke Østfronten, som jo altså hele tiden på det her tidspunkt truer med at kollapse nærmest, ikke? Så, så, så det er altså også en svækket absolut en svækket her, man angriber og derfor er det stadigvæk tankevækkende altså, der går næsten et år fra man går land i Normandiet, til man, til man afslutter krigen. Betydning for, for hvad skal man sige, eftertiden Jamen, den, er, den, er, den, kan ikke, den kan ikke sådan uh, overvurderes. Uh, fordi det her, det betyder jo, at amerikanerne, britterne og selvfølgelig franskmænd og Kanadier osv., at de kommer i land i Vesteuropa. At, uh, at de her to allierede nationer får en del af Europa under sig, om man så sige at krigen er slutning. Så det, det lange, det lange sådan perspektiv på D-dagen, det er jo altså, at vi får den her opdeling af Europa, Øst og Vest. Ikke? Var de alligevel ikke kommet i land, kunne man forestille sig, at de ikke var gået i land i Vesteuropa, europa så havde, havde verden absolut set anderledes ud efter 45. Tak til dig, Jacob Sørensen. Du er historiker og forfatter til bogen. D-dag, Operation Overlord, 6. juni 1944, der er udkommet på Informationsforlag. Hitlers æsløre er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Kortua og jeg er vært og tilretlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og alle de tidligere programmet i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter naturligvis med sangeren Gracie Fields, der i krigsårene sammen med mange andre kunstnere var med til at holde mod oppe hos det stærkt prøvede britiske folk. Og ikke mindst hos de britiske tropper og øvrige tropper om natten og morgen den 6. juni 1944. Her er hun med sin originale version, Wish Me Luck, As You Wave Me Goodbye fra 1939. Tak for i dag. Wish me luck as you wave me goodbye, cheerio, here I go, on my way. Wish me luck as you wave me goodbye, not a tear, but a cheer, make it gay. Give me a smile I can keep, all the while in my heart, while I'm away. Till we meet once again, you and I. Wish me luck as you wave me